Защо в една епоха се харесва едно, а в друга нещо съвсем различно. Кои са предпочитаните от фотографа обществени групи, тези в центъра или тези в периферията? Каква позиция заема фотографията в диалога локално, универсално? Това са само някои от въпросите, които поставя в своята монография озаглавена фотографският образ в комуникационен контекст, председателя на Фодар Антуан Божинов, той е главен асистент в катедра през журналистика и книгоги издаване в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Там преподава курсове в областта на прес Да припомня, че също така той е основател и председател на управителния съвет на фундация ФОДАР, която осъществява едноименното фотографско биенале. Добър ден! Здравейте! Книгата, книгата ви е важна за всеки изкушен от комунитарното познание. Това пише литературната критичка Амелия Личева за монографията ви. Какъв е основният мотив на изследването ви? Ами, както и в първата книга, тръгвам от термините. Термините, понеже в фотографията са малко хаотични, така да го кажем, Още с появата на тая медия, съвсем нормално, при една хилядолетна история на изобразителното изкуство, жанровете механично се премества върху фотографията и оттам нататък и до момента се появяват едните сива весели, закачливи претенции. Аз а, снимам портрет. А ти снимаш а, примерно балове на ученици. Mm -hmm. нали, къде е портрета? Къде са баловете? Или пък а, снимки за спомен. Нали? Това не е портрет. Така че обаче, като, като задълбах в нещата, защото това е процес. И се оказа, че има една такава обратна връзка и търсейки точния термин, търсейки точната типология, търсейки точната класификация, но нали? не почна да си задавам въпроса от къде е минала фотографията, къде се е спряла, къде е продължила. А тя го е направила като водата. От тук може минава, от тук не може не минава. Нали? Всъщност наистина колко са важни и тези разлики в жанровете и точността на понятията, защото ние знаем, че примерно има документална репортерска фотожурналистика, има а, и м фотографска поезия, може нещо такова да си представим, или пък фотографска проза. Дали можем а, да говорим за такива неочаквани жанрове, които примерно идват не от полето на живописта, а от полето на литературата. Разбира се, те идват от всички полета. Най-вече това е универсална истина, че доста често термините са в първия момент метафори. Uh -huh. И след това се утвърждават като термини. Даже някой не помни на какво са метафори. т.е. откъде се е прехвърлил смисъл върху, върху това поле. Но някак си ми същеше е, тук ще дам един пример преди на години имаше в Вивакон Март Хол една изложба рекламни фотографии, които гръмко се бяха нарекли съвременно българска фотография. А, кой го казва това? Това е критика по същността си. Нали? Кой е критика? Кой има експертизата да го оцени. Кой дава, кой дава, дава наименуванията е много да. ключов и вечен, да. вечен въпрос. А... Докато сега в момента, да речем, фотосинтезис uh -huh. дават една поредица съвременна българска фотография и тук вече съм съгласен, защото това е изследване. Търсят се автори, намират се, показват се един след друг с Са самостоятелни изложби, това нещо има база, има контекст докато правиш една изложба съвременно на българска фотография. биеш се в гърдите и какво? А, сега ние знаем, че фотографията а, може би тръгва от някакъв опит за фиксиране на настоящето. Някакъв опит да се съхрани а, под формата на фотографско свидетелство някаква памет, къс памет, примерно за обществени процеси, за неща, които са се случвали, а, за документ. Как изглежда това в епохата на фалшивите факти, сфабрикуваните факти? Това поставя ли под а, особено изпитание а, фотографския метод според вас? Ами разбира се, че го поставя тя в зародиша си, а, крие истината, но в същия момент крие и манипулацията. И това е още с появата и се случва. И а, има хора с така практично целенасочено, последователно действие, които залагат на манипулацията. И развиват даже тая манипулация, сега в съвременния свят има достатъчно предпазни средства, така да се каже, това нещо да не се позволи, особено в Световната агенционна журналистика, ти ако попаднеш с... Uh, едно такова нещо и ти, ти си извън играта вече, край. Не, не си там. Да, заради стандарти на <към> този <към> вид наистина репортажна документалистика. Да, фотожурналистиката има много строги правила, и там нещата трябва да се спазват. От там нататъка uh, много зависи от позицията на автора. Ако ти да речем, манипулираш с цел uh, игра. Тоест, ти си откровен в манипулацията си, дай сега да помислиме по този въпрос и го правиш с картинки. Това е окей. Ако обаче манипулираш за да заблуждаваш, ти отиваш от другата графа т.е. Ако, ако манипулираш с а, открита декларация за това, че тук да. има манипулация, но това е провокация, карам ви да мислите, е едно. Да, да, да. А, друго е, ако нали, се зна но... е, аз искам да ти кажа, че това е верно и нали, то очевидно не е верно или не е чак толкова очевидно, трябва да се изследва по някакъв. Сега... Като ония ръчички да. на нали, премиера и това ях да ви питам. Да, директното изображение на действителността, кът, в което може да има съзнателна или несъзнателна манипулация, дали се държат за ръце Елена Бориславова или а, Кирил Петков, докато е на власт или не. А, всъщност, стана ясно, че те не Семе. се държат. Това Семе. е зрителна иллюзия, а, но а, захрани а, така определени а, сайтове и как да кажа? Ами, тук трябва да ви кажа, че наобщо взето имат вина и колегите, защото имат и журналисти, които само и такова им дай, нали? А, съответно, почват да се, да се хранят от, от, от тая псевдо новина. Ами, нещо и ако, търсят. ако става дума за псевдожурналистика, псевдоновината, там трябва да е царица. Сега, интересно ми е и друго. Какво в фотографията господин Божинов ви отведе към голямата тема за контекста? Контекста ли е, как да кажа, майката и бащата на това, което стои зад кадър? Възможно ли е да имаме чиста фотография, изчистена от контекст? Ами, а, значи, може би трябва да се върнем в 60-те години, когато имаме бум на, точно на фотожурналистиката и когато а, Барт казва прословутата фраза, че фотографията е послание без код. Не, код има. има. и Непрекъснато го има. И аз виждам тук а, възела всъщност на всички тия неща, в военственият происход на фотографията, в момента, в който се появява, тя е природна. Тя е естество. неракотворна нали, е. Но, във всеки следващ момента до днес, тя трупа култура. Mm -hmm. И в момента, културата е контекста и през него трябва да се гледа. Нали, това нещо, иначе, наистина и, и това е, той е преход от едно в друго. Тя носи в себе си природното и ти носи повече информация, отколкото е целял да каже автора. В един момент, утре или други ден, или по-други ден, или след 10 години, зрителя вижда в него това другото. Mm -hmm. Така че това е, защото примерно един художник, като почна да рисува, той, той кодира непрекъснато. Ако да речеме това момченце, което е на улицата, е свързани с връв гащички, нали той може да реши да пропусне тази връв фотографа, обаче не може да я пропусне. Mm -hmm. И в един момент ние почваме да си мислиме кога са си връзвали гащичките с връв и стигаме до исторически период, епоха, да, контекст. Да. Това, което правите в книгата си, е наистина един преход от така големия теоретичен въпрос изкуство ли е фотографията, към един, на практика, много много изчерпателен поглед върху историческия контекст на о, определени фотографски явления е най провокативна тема от разделите във вашата монография голите снимки на социализма какво виждаме в тях и кои са тези голи снимки? Ами тук провокацията ми беше по-скоро към настоящия момент и към политкоректното изобразяване айде така да го наречем защото то е друг тип говорене и с тъбутата. Тъбутата, които царстват в е, социалните мрежи и така нататък и прочее. Сега е, обясняваме и на студентите, че голото тяло е, всъщност има хилядолетна история в изобразителното изкуство и това не може да го подминеш просто и така и да му сложиш табу и да кажеш, не няма вече. Друг е въпросът, че да речеме в един друг известен смисъл, след 90-те години в бившия соцладър този канал за комуникация се задръсти с най-низкото ниво. Многото mm -hmm. тяло може да означава много работи. То може да означава крехкост. Може да означава свобода. Може да означава... И по наше време беше точно свобода. В смисъл бунт срещу тогавашната политическа коректност, да, която изключваше еротиката... Която, която беше на практика... Ялова, там нямаше, стерилна беше. Нали, и в един момент, в който ти обърне внимание на телесността, ти изместваш фокус. Въпреки че така наречените от тук колегата Шуликов цивилни изкуствоведи нали, се мъчиха някакси да да вкарат и неща в някаква морална рамка. Нали, това е бездравство, но това е не знам какво, това е не знам що. <къхъм> така че е, 80-те и нали, голите снимки на социализма, аз, аз го давам малко шеговито в случая, защото става въпрос за съвсем друго нещо, нали, не за това кога е акта, преди или след акта, както имахме така вътрешна. Сега със това е военство в, в момента, нали, такава теза е трудно труднозащитима. Защото просто в един момент някои дами ще напуснат полето на спори и няма нататък, няма да има разговор. Просто искам да кажа, че тези неща са малко по-сложни, отколкото политкоректността. Безспорно, политикоректността и тогава и сега е, е, е опит за, как да кажа, а, доста елементаризирано и а, просто обяснение на сложни неща, така че а, никаква възхвала на политикоректността нито преди, нито сега няма да а, можем да реализираме в това студио, но още една от темите ви фотографията като тютюнев дим в времената, когато предупрежденията на Министерствата на здравето са изписани с големи черни букви на цигарните кутии във времената на електронните цигари, които не димят а, или поне не по онзи начин, който е удачен за снимане. Смятате ли, че фотографията на тютюневия дим остава като знак също за определен исторически период? Разбира се, има един такъв период, в който това се виждаше в филмите. Там всичко живо пушеше, пушек се дивеше. Пушекът сам по себе си беше предмет да, на да, метафората беше, това, и изкуството. другото е доста фотогеничен. И синогеничен също mm -hmm. така. И тук аз виждам една, един паралел с фотографията, с нейната флуидност, с нейното всепроникване. Тоест, нали, като, като, като нея пускат през ръката, ще мине през прозореца но ще мина, ще стане тази работа. Последно, ако фотографията е функция на променящата се комуникационна среда, какво бъдеще виждате за нея? А, Фотография без фотограф, роботи, камери, които снимат, които самостоятелно правят зумване в увеличение или отдалечаване от обекта? Ама това са технически подробности. Как точно ще се снима, няма особено значение. Въпросът е, че в един момент, в който някъде се появи фотография, тя е представена от човек и е предназначена за човек. Как е направена, това са, това са подробности. Това е и сега намерената фотография в момента. Тя хубаво си стои някъде по битаците, обаче има един, който събира. И след това показва. И неговия поглед е определящ. Контекстът да, е в интерпретацията и интерпретацията е контекста. Изключително е, интересно е, е да разговаряме по е, тези теми. Сигурен съм, че още по-интересно е да бъде прочетена монографията на доктор Антуан Божинов пак ще кажа, а, той е основател и председател на управителния съвет на а, фундацията, която осъществява едноименото фотографско биенале, както и преподавател... През в, така е, факултета по журналистика. А, а утре в Софийския университет в 18.30 в театралната зала Алма Алтер на ректората е представенето на книгата на доктор Антуан Божинов «Фотографският образ в комуникационен контекст». Благодаря Ви!